Опір було зломлено десь за півгодини. Жоден з бійців Аркадіо не залишився живий, але перш ніж померти, вони хоробру билися проти трьохсот солдатів. Останнім їхнім оплотом стала казарма. Перш ніж їх мали атакувати, той, що називав себе полковником Григоріо Стівенсоном, звільнив ув'язнених і наказав своїм людям залишити казарму і йти битися на вулицю. Незвичайна рухливість, завдяки якій він устигав вести вогонь із кількох вікон, та несхибна влучність, якою він вистріляв усі свої двадцять патронів, створили враження, що казарма захищена дуже добре, і тоді нападники зруйнували її з гармат. Капітан, що командував операцією, був вражений, не виявивши серед руїн нікого, крім мертвого чоловіка в самих тільки підштаниках. Його відірвана снарядом рука стискала гвинтівку з порожньою обоймою. У нього було густе і довге, як у жінки, волосся підколоте гребенем на потилиці. На шиї висіла ладанка з золотою рибкою, перевернувши забитого носаком чобота, щоб заглянути в обличчя капітан закляк вражений. Що за чортівня? Підійшли й інші офіцери. «Подивіться, ну, де він об'явився», – сказав їм капітан. «Та ж це Григоріо Стівенсон». На світанку за вироком військово-польового суду Аркадіо було розстріляно біля цвинтарного муру. За останні дві години життя він так і не спромігся збагнути, чому зник страх, що мусив мучити його самого маличку. Цілком спокійний, але зовсім не тому, що хотів показати свою Нещодавно виявлену мужність, слухав він нескінченні пункти звинувачення. Думав про Урсулу, яка цій годині, мабуть, п'якала під каштаном з хосе Аркадіо Буандіа. Думав про свою восьмимісячну дочку, які ще не встигли дати ім'я, і про ту дитину, що мала народитися в червні. Думав про Санта Софію Деля П'єдад, згадавши, що з вечора, коли він йшов воювати, вона присолювала Оленину для суботнього обіду. Згадав і затужив за темним потоком волосся, що спадало їй на плечі, завіями, такими довгими та густими, аж вони видавалися штучними. Він думав про своїх близьких безсентиментальності, суворо підбивав підсумки свого життя, починаючи розуміти, що найдужче любив тих, кого найбільше ненавидів. Голова військово-польового суду почав свою заключну промову, а Аркадіо так і не спостеріг того, що минуло в дві години. Навіть якби перелічені звинувачення й не були потверджені такими численними доказами, вів далі голова, то без відповідальної злочинної зарозумілості звинуваченого, який послав своїх підлеглих на марну загибель, було б досить для ухвалення йому смертного вироку. В оцій розгромленій школі, де він вперше відчув впевненість у собі, даровану владою, за кілька метрів від кімнати, де він пізнав непевність, породжувану коханням, формальності, що супроводять смерть, видались Аркадіо безглуздими. Власне для нього важила не смерть, а життя. Тимто, коли було зачитано вирок, він відчув не страх, а тугу. Не мовив жодного слова, доки його не спитали про останні бажання. Перекажіть моїй дружині, — відповів він гучним голосом. Нехай назве дочку Урсулою. І помовчавши, підтвердив: Так, Урсулою. Як звуть бабусі? Скажіть їй також, що коли дитина, яку вона носить під серцем, буде хлопчиком, то хай йому дадуть ім'я Хосе Аркадіо але на честь не дядька, а діда. Перше, ніж Аркадіо відвели до стіни, падре Никанор спробував висповідати його. «Мені нема в чому каятися», – відказав Аркадіо, випив чашку чорної кави і віддав себе в руки солдатів. Капітана, який командував каральним загоном, аж ніяк не випадково прозвали м'ясник. Це був фахівець масових страт. Прямуючи до цвинтаря під упертою мжичкою, Аркадіо побачив, що на обрії вже займається осяйний ранок середи.